Fátraondőtom. Pierre, ha nézi Pollit, általában érez egyfajta édesbánatot. Pierre, ha nézi Pollit, általában arra gondol, miért te Cidri nálam, ha testünk, lelkünk összeforhatott, és egyikünk se teljes már magában. Mit számít még, hogy meddig bír még a lábam? Egyként mállékony minden állapot valányszor idáig jutott, ráébred némileg halára váltan, hogy más időben vannak ugyanott. Ilyenkor aztán bárha polliság van, érez egyfajta édes bánatot.